Az Évrői Lovagi Torna. Május hónap közepetáján Franciaország színeit viselő, kürtösöktől kísért heroldok járták az országot. Megálltak a városok főterein, a kisebb települések felé vezető utak kereszteződésénél, és a várkapuk előtt. A kürtösök megfújták hosszú harsonáikat, melyekről liliomos zászló csüngött. A herold kigöngyölte a kezében tartott pergament tekercset, és harsány hangon kihirdette. Figyelem, figyelem! Tudtára adatik minden hercegnek, nagyúrnak, bárónak, lovagnak és fegyvernöknek, Normandia, Brötány és Burgund hercegségében, Anjou, Artois, Flandria és Champagne grófságában és határőr grófságában, és mindenkinek, aki e királyságban vagy bármely más keresztény királyságban él, ha nem száműzött, vagy ha nem ellensége felséges királyurunknak, akinek Isten hosszú életet adjon. Hogy Július Havának 16. napján, Szent Lúcia napján, Évrő városa mellett egy nagyon nagy fegyveres viadal, és a nagyon nemes lovagi tornalészen. Ahol a nemes bajvívók könnyű buzogánnyal és életlen karddal, ennek megfelelő fegyverzettel, sisakban, a páncél felett viselt köntösben és felvértezett lovakon fognak majd viaskodni, amint ez ősidők óta szokásban vagyom. Nevezett lovagi tornának a vezérei igen magas rangú és nagyon hatalmas fejedelmek. Nagyon rettegett és kedvelt felséges nagyurunk, Fülöp, Franciaország királya, mint kihívó fél, valamint Luxemburgi János felséges nagyur, Csehország királya, mint védő fél. És ezért újfent tudatik fentebb nevezett valamennyi herceggel, nagyurral, báróval, lovaggal és a határvidékek fegyvernökeivel és másokkal, Bármely nemzetből is valók, hogy akik viaskodni akarnak és dicsőséget óhajtanak szerezni, azok viseljék majd azt a kisméretű címer amelyet itt most szét fogok osztani, hogy arról felismerjék bajvívói voltukat, és ezért mindenkit megkérdek, ki kíván ilyent és a nevezett viadalon nemes hölgyek és kisasszonyok gazdag díjakat nyújtanak át a győzteseknek. Ezen felül tudtára adatik minden hercegnek, bárónak, lovagnak és fegyvernöknek, aki részt szándékszik vennie tornán, hogy kötelesek nevezett évrőhelységben megjelenni, és a nevezett viadal előtti negyedik napon az ottani fogadókban szállást foglalni. És ott az ablakokat címeres pajzsaikkal és zászlaikkal feldíszíteni, mert ellenkező esetben nem vehetnek részt a tornán. Mindez pedig tudatik általam a döntőbírák megbízásából, amiért is megkövetem nemes uraimat kegyes engedelmükkel. A harsonák ismét megszólaltak és a gyerekek egészen a város széléig futottak a herold nyomában, aki folytatta útját, hogy másfelé is elvigye a hírt. Az ácsorgók, mielőtt szétszélettek volna, meghányták vetették az eseményt. Sokba fog ez nekünk megint csak kerülni, ha várulunk meg akar jelenni a kihirdetett tornán. Magával viszi hölgyét meg az egész házanépét, mindig az őjussuk a mulatság, pedig az adófizetés. De sokan még azt is hozzá gondolták, ha az uraság ez alkalommal magával vinni legidősebb fiamat, Istálló szolgálónak. Ez bizonyára egy kövér erszény pénzt jelentene, meg valami munkát is a továbbiakban. Majd beszélek a kanonokkal, hogy ajánlja be gasztonomat. Most hat egész héten át a lovagi torna, a nagy esemény és a várak lakóinak egyetlen elfoglaltsága. Minden ifjú hőstettekről ábrándozik, amelyekkel majd első ízben képezti el a világot. Még túl fiatal vagy, majd jövőre. Akad még alkalom, mondogatták a szülők. De Sámberlé béli szomszédunk fia, aki velem egyidős, ott lesz. Ha Sámberlé urának elment az esze, vagy túl sok az elvesztegetni való dénárja, az rá tartozik. Az öregek réges-régi emlékeikről fecsegnek. Őket halva azt hitte volna az ember, hogy az ő ifjúkorukban a férfiak erősebbek, a fegyverek súlyosabbak, a lovak gyorsabbak voltak. A Kenilvörti tornán, amelyet Csörk Lordja Mortimer rendezett, annak a Mortimernek a nagybátyja, akit idén télen akasztottak fel Londonban. Kölcsönöket vettek fel a következő termésre, az erdőírtásra. Az ezüst edényeket a legközelebbi Lombardhoz vitték, hogy a nagy úr sasakját díszítő tolbokrétává váljék. Brokát vagy tafota szövetté az úrnő ruhájához. Díszes takaróvá a lovak számára. Az alakoskodók úgy tettek, mintha panaszkodnának. A mennyi kiadás, mennyi gond, amikor oly jó lenne itthon maradni. De házunk becsülete nem engedi, hogy elmaradjunk a tornáról. Királyunk hírnökeit küldi udvarházunk kapuja elé, Megsértenénk a felséges urat, ha nem mennénk el. Mindenfelé varó tűket bögdöstek, vasat kovácsoltak, láncszemeket öltögettek a bőrből készült rövid zekékre. A gyümölcsösökben vagy a lovakat gyakorlatoztatták, vagy maguk a férfiak gyakorlatoztak. A madarak rémülten menekültek a lovas rohamok, a hadonászó lángyák meg a csörömpölő kardok elől. A kisebb hűbérurak órákat töltöttek a sisak alatt hordott acél koponyavédő próbálgatásával. Hogy gyakorlatra tegyenek szert, a várurak helyi tornákat rendeztek, ahol az öregek összevont szemöldökkel, felfújt orcával. Bírálgatták az ütéseket, és nézték a fiatalokat, miként verik ki egymás szemét. Utána asztalhoz ültek, sokáig és mohón zabáltak, itt dogáltak és vitatkoztak. Az ilyen helyi lovagi tornák egyik báróságból a másikba terjedtek, és végül éppen annyiba kerültek, mint az igazi hadjáratok. Aztán mindenki megindult. A nagypapa az utolsó percben úgy döntött, hogy ő is elmegy, és a 14 éves kis legénykének nyert ügye volt. Kis apród lesz. A harcimént nem volt szabad kifárasztani, kötőféken kellett vezetni. A ruhákat meg a páncélokat tartalmazó ládákat hátra erősítették. Mögöttük bandukoltak a porban a csatlósok. Az utasok a kolostorok vendégházaiban, vagy valamely rokonnál szálltak meg, akinek udvarháza éppen útba esett, és aki maga is a tornára igyekezett. Még egy bőségesen megöntözött nehéz vacsora, aztán hajnal hasadáskor minnyáján felkerekedtek, és együtt mentek tovább. Az egyet csoportok így szaporodtak pihenőről pihenőre, míg össze nem találkoztak a pompás kísérettel utazó gróf urasággal, akinek vazallusai voltak. Kezet csókoltak hűbér uruknak, néhány lapos mondatot váltottak vele, és később minden szót hosszan megvitattak maguk között. A hölgyek előszedették a ládákból új ruháik egyikét, majd valamennyien csatlakoztak a gróf immár fél mérföldnyi hosszú kíséretéhez. A sok zászló fennel lobogott a koranyári napfényben. Álhadak, hegyetlen lándzsákkal, életlen kardokkal és sújtalan buzogányokkal felszerelve keltek át a szajnán, vagy meneteltek felfelé a loire mentén, hogy részt vegyenek egy álháborúban, ahol semmi nem volt valódi, ha csak nem, a hivalkodás. Évrő városában már egy héttel a lovagjáték előtt nem maradt kibérelhető szoba, vagy kamra. A francia király udvartartása a legnagyobb apátságban helyezkedett el, és a cseh király, akinek tiszteletére az ünnepségeket rendezték, Évrő grófjánál, Navarra királyánál szállt meg. Furcsa fejedelem volt ez a luxemburgi János cseh király. Teljesen pénztelen és több adóssággal, mint földdel. A francia király nyakán élősködött, de esze ágában sem volt kevésbé pompás kísérettel megjelenni, mint amilyennel az őt eltartó házigazdája érkezett. Luxemburgi János csaknem 40-esztendős létére 30-nak látszott. Könnyen felismerték, szép gesztenyebarna, sejmes és terjedelmes szakálláról, büszke, rátarti fejtartásáról, szívélyes mindig kitáruló kezéről. A lobbanékonyság, az erő, a vakmerőség, a vidámság és az ostobaság csodája volt. Hatodik fülöp termetével vetekedő alakja valóban nagyszerűen festett. Olyan királyt testesített meg, amilyen a nép képzeletében él. Mindenkivel meg tudta szerettetni magát, fejedelmekkel csak úgy, mint a néppel. Ország és világ szerte, sőt, odáig jutott, hogy egyszerre volt barátja 22. János pápának és Bajor Lajos császárnak, a két engesztelhetetlen ellenfélnek. Csodálatos eredmény egy félkegyelműtől, mert ebben aztán mindenki egyetértett. Luxemburgi János épp annyira balga volt, mint amilyen elragadó. A korlátoltság nem akadálya a vállalkozó kedvnek, ellenkezőleg. Elkendőzi az akadályokat, és könnyűnek tünteti fel azt, ami minden kissé is meggondolt ember számára reménytelennek tűnne. Luxemburgiános János elhagyta a kis csehországot, ahol unatkozott, és őrült kalandokba bocsátkozott Itáliában. Ezt az országot tönkre teszi a Gibellinek és a gulfek közötti harc, gondolta, mintha ezzel valami nagy dolgot fedezett volna fel. A császár és a pápa civakodik a köztársaságokon, amelyeknek lakói meg szüntelenül öldösik egymást. Nos, minthogy mind az egyik, mind a másik félnek barátja vagyok, adják át nekem ezeket az államokat, és én majd uralomra juttatom ott a békét. A legmeglepőbb, hogy ez majdnem sikerült is neki. Néhány hónapig Itália bálványa volt, kivéve a firenzeieket, el nehezen rászedhető embereket és Nápói Robertet, akit végül nyugtalanítani kezdett, ez a betolakodott. Áprilisban Luxemburgi János titkos tanácskozást folytatott a Béboros legátussal, Bertrand de Pouzséval, aki a pápa rokona, sőt a rossz nyelvek szerint törvénytelen fia volt. E tanácskozás alkalmával, a csehek azt gondolták, hogy egy füst alatt megoldották Firenze sorsát, Rimini visszavételét a malatestáktól, továbbá egy független hercegség létesítését is, amelynek bolonya lenne a fővárosa. Ekkor Luxemburgi János, anélkül, hogy tudta volna, hogyan, anélkül, hogy megértette volna miért, amikor ügyei látszólag oly jó úton haladtak, hogy már arról ábrándozott, miként foglalja el bizalmas barátja Bajor Lajos helyét a császári trónon, egyszerre csak két félelmetes koalíciót látott maga ellen ágaskodni. A Golfek és kibelineke ritka alkalommal szövetségre léptek. Firenze egyetértett Rómával, és miközben Nápoly királya a pápa támasza délről támadott, a császár a pápa ellensége éjszakról tette ugyanezt, miközben Ausztria két hercege, Brandenburg őrgrófja, Lengyelország királya és Magyarország királya segítségükre sietett. Volt oka a csodálkozásra, ennek az annyira szeretett fejedelemnek aki békét akart adni az itáliai népeknek. Most éppen azért jött Valoá Fülöphöz, hogy közbenjárását kérje a nápoi királynál, és újabb segélyt csikarjon ki tőle a békés királyság tervének megvalósításához. Tehetette kevesebbet hatodik Fülöp el lovagi vendégért, mint hogy lovagi tornát rendez a tiszteletére. Ezért fog most álcsatát vívni az évrői lapájon, az iton partján a két testvéri barát, a francia király és a cseh király. Több fegyveresen, mint amennyit ugyanez a cseh király a fiának hagyott, hogy egész Itáliával szembeszálljon. A küzdőtér határait, azaz a lovagitorna elkerített porondját egy tágas mezőn jelölték ki, x kétszáz lábnyi, téglalap alakú területen, amelyet két palánk zárt le. Az egyik hegyes végű karokból készült rácsos kerítés volt, a másik a belső alacsonyabb és vastag korlát szegélyezte. A két palán között álltak viadal közben a bajvívók fegyverhordozói. Az emelvényeket a küzdőtér árnyékos oldala mentén ácsolták. A három posztóval fedett és zászlókkal díszített tribűn közül a középsőt a döntőbírák, a két másikat a hölgyek számára tartották fenn. Körös körül, a síkon, szorosan egymás mellett álltak a szolgák, meg a lovászok sátrai. Sétálgatás közben a nézők ide jöttek megcsodálni a lovagi játékon szereplő paripákat. Minden sátor tetején tulajdonosának címeres zászlaja lengett. A találkozó négy első napját az egyéni pár viadaloknak szentelték, Két-két jelenlévő nagyúr hívta ki egymást bajvívásra. Egyesek most akarták megtorolni valamely régebbi találkozó alkalmával elszenvedett vereségüket. Mások, akik még soha nem mérték össze erejüket, most akarták kipróbálni tudásukat. Esetleg két ismert bajnokot bíztattak fel, hogy álljanak ki egymás ellen. Az emelvények hol jobban, hol kevésbé teltek meg, azt szerint, hogy milyenek voltak a bajvívók képességei. Ha két ifjú fegyvernök elkérte, és kora reggel egy fél órára megkapta a porondot, az emelvényeken ilyenkor gyéren, elszórva csupán néhány barát vagy rokon tartózkodott. De ha találkozót hirdettek a cseh király, és Jean de Hainau között, aki egyenesen hazájából, Hollandból érkezett húsz lovaggal, attól lehetett tartani, hogy összedőlnek a tribűnök. A hölgyek ilyen alkalmakkor tépték le, ruhájuk egyik ujját, hogy átnyújtsák választott lovagjuknak. Bár ez gyakran csak álúj volt, amelynek sejmét csak néhány könnyen elszakítható szállal öltötték az igazi új fölé. Valódi újat csak bizonyos vakmerő hölgyek téptek le, akik szíves örömest mutogatták formás karjukat. Mindenfajta ember akadt itt, elépcsőzetes ülőhelyeken. A leghidványabbtól a legmagasabb rangúig, mert ebben a nagy áradatban, amely évrőt a nemesség vásárává tette, nem lehetett túlságosan megrostálni a személyeket. Néhány elegáns kurtizánnak, akiken annyi ékszer csillogott, mint bárónékon, és többnyire csinosabbak és finomabb modorúak is voltak azoknál, sikerült feljutniuk a legjobb helyekre. Ezek a leányok aztán ugyancsak forgatták a szemüket, és egészen másfajta tornára hívták ki a férfiakat. Azok a bajnokok, akik éppen nem álltak sorompóba, azzal az ürüdgyel, hogy valamelyik barátjuk hőstetteit akarják látni, leültek a hölgyek mellé. És megkezdődött az udvarlás, amely majd este folytatódik a várban, a táncok meg a karolék között. Jean de Hainau úr és a cseh király ki sem látszott tolforgóval díszített sisakja alól. Lányzsájuk nyelén mindketten hat-hat sejem ujjat lobogtattak, mint megannyi odaláncolt női szívet. A pár a bajnokok egyikének vagy ki kellett vetnie a nyerekből a másikat, vagy a lányzsáját kellett eltörnie. Csupán a melkasra volt sújtani, és a pajzsot oly módon hajlították, hogy eltérítse az ütéseket. A hasat a nyereg magas váza védte, a fejet a leeresztett rostéjú sisa. Így rontott egymásnak a két ellenfél. Az emelvényen álló kiáltoztak, toporzékoltak a gyönyörűségtől. A két egyenlő erejű bajnokról még sokáig fognak beszélni. Nem felejtik el, hogy Hájná úr mély kecsesen tartotta a páncélján lévő tartóvasnak támasztott láncsát. S a cseh király hogyan ült cövekként a nyerekben, mindaddig meg nem inogva, amíg az ívbe görbülő két nyél mindegyike ketté nem roppant. A szomszédos konspól érkezett Robert a hatalmas pers vidéki ült, és főképp a testcsúlya tette félelmetessé. Vörös lószer számja, vörös lányzsája volt, sisakján vörös kendő lebegett, és különös ügyességgel állította meg ellenfelét egy-egy neki rohanás kellős közepén, hogy kiemelje nyergéből és a porba vesse. Dártoán nagyúrnak azonban mostanában elborult a kedélye, és mondhatni inkább csak kötelességből vett részt a tornán, semmint élvezetből. Ez alatt Raoul de Brienne, a hadak főparancsnoka, Millé de Noé, meg a többi döntőbíró, akiket mindegy szálig a királyság legjelesebb személyiségei közül válogattak össze, a befejező nagy harci játék előkészületeivel foglalkoztak. Túl sok időt vett igénybe a fegyverzet felöltése és levétele, a viadalokon való megjelenés, az ott elért eredmények megvitatása, s az, hogy megkíméljék a lovagok érzékenységét, akik ilyen és nem olyan zászló alatt kívántak mérkőzni. Továbbá az asztal mellett töltött idő, lakomázás után a dalnokokban való gyönyörködés, a dalok meghallgatása után a tánc, ezért a francia király, a cseh király valamint tanácsosaik naponta alig egy órácskát szentelhettek Itália ügyeinek. Pedig végső soron ez adott okot erre a találkozóra. De tudni való, hogy a legfontosabb ügyeket kevés szóval is el lehet rendezni, főképp, ha a tárgyaló felekben megvan a megegyezésre irányuló jó indulat. Mint a kerekasztal két igazi kirája, Valóa Fülöp gyönyörű, hímzet köntösében és Luxemburgi János nem kevésbé pompás öltözékben, borral telt serleget emelve ünnepélyes, baráti pohárköszöntőket intéztek egymáshoz. Közben sietősen megfogalmaztak egy levelet 22. János pápának, vagy követet küldtek Nápoi Robert királyhoz. A szép uram, kisé a keresztes hadjáratról is beszélnünk kellene, jegyezte meg hatodik fülöp. Ugyanis felelevenítette atya Charles de Valois, és unoka-fivére szép Károly tervét. A francia királyságban oly jól mentek a dolgok, a kincstár annyira megtelt, és Európa békéjét a cseh király segítségével oly eredményesen biztosították, hogy sürgőssé vált tervbe venni egy szép és dicső hadjáratot, a hitetlenek ellen, a keresztény nemzetek dicsőségére és felvirágzására. Nagyuraim uraim, hordják már a vizet! A tanácskozást berekeztették, a keresztes hadjáratról majd étkezés után vagy másnap fognak tárgyalni. Az asztal mellett fennengúnyolták angliai Edwardot, az ifjú királyt, aki három hónappal előbb csupán a Lord Montagu kíséretében kereskedőnek álcázva érkezett Franciaországba hogy titkos tárgyalást folytasson a francia királlyal. Igen, épp úgy öltözött, mint valamely Lombard kalmár. És mi volt ezzel a célja? Hogy kereskedelmi megállapodást kössön a Flandriába irányuló nagy gyapjú szállítmányok tárgyában. Valóban kereskedő. Gyapjúval foglalkozik. Láttak már valaha uralkodót, aki ilyesmivel bíbelődik, mint a céhek és hanzák valamely közönséges polgára? Nos, barátaim, hogy ő ennmarsand érkezett, én ennmarsand fogadtam, mesélte el Fülöp, elbűvölve saját szójátékától. Önnepségek nélkül, lovagi torna nélkül. A haláti erdő fái között sétálgattunk, és csupán szegényes vacsorával kínáltam. Ez az ifjónc telve volt lehetetlen ötletekkel. Hát nem éppen azon ügyködik, hogy királyságában egy gyalogosokból álló hadsereget létesítsen, kötelező katonai szolgálattal? Ugyan mit remél ezektől a talpasoktól, amikor ismeretes, és a Kasselhegyi csata eléggé bebizonyította, hogy harc közben csak is a lovasság számít, és hogy a gyalogos tüstént megfutamodik, ha felbukkan előtte egy páncél. Mégis úgy tűnik, hogy nagyobb rend uralkodik Angliában, amióta lord Mortimer felakasztották, jegyezte meg mi Léda noé? Rend van mert az angol bárókat egy időre kimerítette az egymással folytatott csatározás. Felelte hatodik fülöp. Amint újra lélegzethez jutnak, az a szegény Edvárd majd meglátja, hogy mire megy az ő talpasaival. És ez a kedves gyermek nemrég még arra gondolt, hogy Franciaország koronáját magának követelje. Nos, nagyuraim, sajnálják-e, hogy nem ő lett az uralkodójuk, avagy jobban szeretik talált királyukat. Tette hozzá, és jókedvűen megdöngette a mellét. A lakomákról távozóban, fülöp minden alkalommal, halkan megszólította Robertártól. Fivérem, beszélni akarok veled négy szem közt, méghozzá igen fontos dolgokról. Ször, rokonom, amikor kívánod, akkor hát ma este. De este mindenki a tánccal volt elfoglalva, és Robert nem nagyon sürgette ezt a beszélgetést, amelynek témáját könnyűszerrel kitalálta. A még börtönben ülő asszony vallomása óta néhány más szemét is letartóztattak, többek között tesszoni jegyzőt, és minden tanú vallomást ellenőriztek. Mindenki felfigyelt, hogy a cseh folytatott rövid tárgyalások alkalmával hatodik fülöp csak elvétve kérte Robert tanácsát, s ezt a kegyvesztettség jelének lehetett tekinteni. A harcjáték előestéjén a címer király herolgyaitól és kürtöseitől kísérve megjelent a várban, a nagyurak szállásán, sőt a küzdőtéren is, hogy kihirdesse. Figyelem, figyelem! Nagyon magas rangú és hatalmas fejedelmek, hercegek, grófok, bárók, nagyurak, lovagok és fegyvernökök. A döntőbíró nagyurak nevében közhírré tétetik, hogy e napon minden bajnok vitesse sisakját, amelyben mérkőzni fog, valamint saját zászlaját a döntőbíró nagyurakházába hogy nevezett döntőbíró nagyurak megkezdhessék azoknak elosztását. S miután ez megtörtént, a hölgyek ellátogatnak oda, és megtekintik őket. Továbbá kifejezik jó kívánságaikat, és ezen a napon egyéb már nem történik, kivéve a vacsora utáni táncot. A döntőbírák szállásán a csatlósok hozta sisakokat, Érkezésük sorrendjében elhelyezték a kerengőben álló ládákon, majd két táborra osztották őket. Mintha csak egy lefejezett, bomlott hadsereg maradványai lettek volna. Mert hogy a közben jól meg lehessen különböztetni a bajnokokat, azok a sisakjukra, a bárói vagy grófi korona fölé a legfeltűnőbb és legkülönösebb jelvényeket erősítették sasmadarat, sárkányt, nőt vagy szirént, esetleg egy ágaskodó orszarvút. Ráadásul elsisakokra hosszú sejemkendőket kötöttek, amelyek a nagyúr színeiben tündököltek. A délután folyamán a hölgyek ellátogattak a Kolostor vendégházába, ahol felkérték őket, hogy a döntőbírák, valamint a harciáték két fővezére a francia, illetve a cseh király vezetésével járják körül a kerengőt. Az előttük haladó herold minden sisak előtt megállva megnevezte annak tulajdonosát. Jean de Heinau úr, Blois grófja. évrő nagyúr, Navarra királya. Akad közöttük színesre festett sisak is, mint ahogy festve volt egy némely kard és lányzsanyél is. Tulajdonosukat is e szerint nevezték fehér fegyverzetű lovagnak, vagy fekete fegyverzetű lovagnak. Robert Bertrand Marshal úr, a zöld oroszlán lovagja Ezután egy monumentális, vörös sisak következett, Csúcsán aranytoronyjal. Robert D'Artois úr, győr, Rozsé grófja. A királyné, aki a hölgyek között az első sorban haladt egyenetlen lépteivel, már-már kinyújtotta kezét a sisak felé. Hatodik fülöp azonban csuklóját megragadva megakadályozta ebben, s úgy téve, mintha csak támogatni kívánná, oda neki. Ezt megtiltom, kedvesem. Johanna királyné gonoszul mosolygott. Pedig ez jó alkalom lett volna, mormokta szomszédnőjének és sógornőjének, burgundia ifjú hercegasszonyának. Ugyanis a harcjáték szabályai szerint, ha egy hölgy megérintett egy sisakot, a sisak tulajdonosának már nem volt többé joga részt venni a találkozón. A többi lovag összefogott ellene, hogy láncsájuk nyelével elpáholják, hanetán kilépne a porondra. Lovát a kürtösöknek adták, őt magát pedig erőszakkal felültették a porondot elkerítő korlátra, s ott kellett maradni a lovagló ülésben, nevetséges helyzetben, a játék befejezéséig. Ilyen gyalázatosan bántak el azzal is, aki megrágalmazott egy hölgyet, vagy más módon vétett a becsület ellen, akár pénzt kölcsönzött uzsora kamatra, akár megszegte a szavát. A királyné mozdulata nem kerülte el Bömon úrnő figyelmét, és látták, hogy elsápad. Közelebb lépett fivéréhez a királyhoz, és szemrehányást tett neki. Növérem, felelte szigorú arccal hatodik fülöp. Panaszkodás helyett inkább köszönettel tartozik nekem. Este a tánc alatt mindenki értesült a történtekről. A királyné úgy tett, mintha valóban nem tartaná kívánatosnak Robert D'Artois szereplését a lovagi tornán. Robert ehírt igen rosszul fogadta és roppant ellen viselkedett. A Károli közben tüntetően visszautasította a burgundi hercegné kezét. Aztán odaállt Johanna királyné elé, aki fogyatékossága miatt soha nem táncolt, hosszasan ott időzött, behajlított karral, mintha táncra kérni, a sértés gonosz megtorlásaként. Az asszonyok szeme férjük tekintetét kereste, és a rémült csendben csak a violák meg a hárfák hangja hallatszott. A szenvedély legcsekélyebb kitörése is elegendő lett volna, hogy a harcjáték egy éjszakával előbb, ott a bárteremben már is megkezdődjék. Igen hasznosnak bizonyult a heroldoktól kísért címer király megjelenése, aki újabb kiállt ványt tett közhírré, mert lekötötte a jelenlévők figyelmét. Figyelem, figyelem! Nemes és hatalmas fejedelmek, nagyurak, bárók, lovagok és fegyvernökük, mindazok, akik részt vesznek e harci játékban. Tuttára adatik kegyelmességteknek, nagyuraim, a döntőbírák megbízásából, hogy holnap a déli órában mindenki jelenjék meg a sorompóban felfegyverkezve és viadalra készen. Mert délután egy órával a bírák elvágják a köteleket, és megkezdődik a torna, amelynek gazdag díjait majd a hölgyek osztják ki. Ezen felül felhívom kegyelmességtek figyelmét, hogy a sorompókon belül senki nem vihet magával, a megszapott létszámon felüli fegyverhordozót. Vagyis négy szolgált a hercegek, hármat a grófok, kettőt a lovagok, és egyet a fegyvernökök, de gyalogos kísérő inast mindenki tetszése szerint, amint azt a bírák elrendelték. Ezen felül, ha a kegyelmességteknek úgy tetszik, valamennyien emeljék fel jobb kezüket a magasba, a szentek felé és együtt fogadják most meg, hogy nevezett viadal alkalmával, kegyelmességtek közül szándékosan senki nem mér halálos csapást ellenférre, nem sújt övön alul. és ha valaki fejéről a sisak véletlen folytán leesne, a bajnokot senki nem érinti, amíg sisakját nem csatolták ismét fejére. Ha a kegyelmességtek másként cselekednének, Alávetik magukat annak a rendelkezésnek, hogy elvesztik fegyverzetüket és paripájukat, és kiközösítetnek, nyilvánítatnak minden más harci játékokról. Így hát esküdjenek, és a hit által, becsülettel állják fogadalmukat. A jelenlévő bajnokok mindegyike felemelt kézzel kiáltotta. Igen, esküszünk. Jól vigyázzanak holnap, fordult Burgundia hercege lovagjaihoz, mert rokonunk gonosznak mutatkozhat, és nem tartja majd tiszteletben az elhangzott intelmeket. Ezután ismét megkezdődött a tánc.